кілька літер і висока квітка на довгому стеблі посередині слова. «Від» – квітка, «бийся» – сказано. Парканне слово на грудях Луїзи справило на нього таке враження, як неусвідомлене блд, яке злетіло з губ його п'ятирічної Наталки років двадцять тому. Він привів тоді доньку на дитяче новорічне свято у центрі профспілок. Натка у костюмі Сніжинки чемно дочекалася своєї черги до мікрофону і нарешті опинилася біля Діда Мороза, який вже запустив руку у червоний мішок за подарунком для неї. Моя, гордовито кивнув кінь своїм колегам. Дівчинка витягнула тонку шийку, набрала повітря в легені, але у цей момент хтось з дітей штовхнув на неї двох хлопчиків-зайчиків. І розчулений тато разом з усім залом почув підсилений мікрофоном вигук дівчинки. Наталка вже доросла заміжня жінка взагалі не вживала брутальних слів. Від Луїзи він теж їх не чув. Те, що ніколи не злітало з її вуст, особливо дико і виклично читалося на рівні її серця. Кінь мовчки розвернувся до столу, повернувся в гру, накривши рукою на своєму плечі руку Луїзи. Вона чекала. Через кілька хвилин він згріб свої фішки, підвівся, відійшов ненадовго до віконечка, повернувся з п'ятьма пачками купюр, розсував їх по кишенях, а потім взяв руку Луїзи, просунув собі попід руку і повів до виходу. У Монако Луїза заговорила так, ніби вони щойно повернулись до того, на чому нещодавно зупинилися в розмові. Дозволено грати у казано лише іноземцям. Мешканцям Монако вхід туди суворо заборонено. — Уявляєш, як дбають про своїх, — запитала вона. — Симпатична майка у тебе, — відповів кінь. — Але трохи недоречна до обстановки. І тобі лу зовсім не личить. Луіза усміхалася. Потенційний до нинішнього вечора спонсор телепрограми «Потворе» з цікавістю провів очима дивну пару до самих дверей. Галя, Роман Галя оформила відпустку і перші три дні працювала за ноутбуком удома. Але швидко збагнула, що так справи не підуть. У таких умовах книга буде написана хіба що через десять років. Удома на очі постійно потрапляла якась робота. Хлопці просили їсти. Стоси брудного посуду ненадовго зникали, знову виростали у раковині. Писати вдавалося уривками. Щойно справа піде, як то одне відволікає, то інше. «Галко, давай до нас. Пропоную спокій і гостю кімнату в піддащі. Перебирайся хоч на всю відпустку», – запропонувала Магда. «На три дні», – погодилася Галя. Віктор на прощання ображено запитав дружину. «Що ти залишаєш нам їсти?» «Уявіть собі, що ви у поході в горах, без мене», – роздратовано відповіла Галя. «Такий екстремально експериментальний похід на виживання». Побут чіплявся за неї рип'яхами. Не відпускав на свободу. Нічого не припадуть. Скільки можна дорослих чоловіків бавити? Майбутні невістки не подякують за безпомічних маминих синочків. Та й хлопці, призвичайні до жіночої опіки, навряд чи почуватимуться впевнено в сімейному житті. Як не навчилась дитинство побутовій самостійності, то варто хоч зараз спробувати. Спрочиненого вікна мансарди у Зубрівці було чути, як мада за своїх дітей у садочку. З кухні линув тихесенький брязкіт горняток, мама Мади мила посуд, стежкою до воріт ішов Ігор. Напередодні ввечері він припер на гору до Галі своє нове творіння, столик під ноутбук, і упівголоса говорив по телефону: Чому це має вплинути на відвідуваність форуму? Не бачу зв'язку. Від густої кучми рудих чорнобривців на підвіконній шов гіркуватий аромат клумба з дитинства. Мадина мама з цими квітами робила екзотичні канапки. Композицію на хлібі зверху прикрашала пелюстками чорнобривців. Приправа виходила смачнюча. У мансардній кімнаті куричів справи у Галі пішли швидше. Тут вона, занурившись у роботу,